יהושע, הוא עובר לפניך כאשר דיבר אדוני. ועשה אדוני להם, כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמורי ולארצם, אשר השמיד אותם, ונתנם אדוני לפניכם, ועשיתם להם ככל המצווה אשר ציוויתי אתכם. חזקו ואמצו, אל תיראו ואל תערצו מפניהם, כי אדוני אלוהיך, הוא ההולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך. ויקרא משה להושע, ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותם, לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. ואדוני הוא ההולך לפניך, הוא יחיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנח אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית אדוני, ואל כל זקני ישראל. ביצב משה אותם למורו מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות. בבוא כל ישראל, ליראות את פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר. תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגירך האשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו, ויראו את אדוני אלוהיכם, ושמרו לעשות כך.